إن الحمد لله نحفده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أفرسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكلا وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يصلح لكم عمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعض فإن أسلق الهاديث كلام الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهتتاتها فإن كل مهتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Möhtərəm Əsəm, Allah əmrədən ki, təqvəl olmaqda çağırıraq, xüsusən əsas məqsədlərindən biri bu düşüyüb, bu sifəti nail olsun və bu sifəti nail olmaq üçün, yəni təqvəl sifətinə, insan gerək əməl etsin. Şəhəyə insan bir şeyin nail olmaq üçün onun üzərində çalışmalıdır, heçsinə sözünə gəlmir və dinimiz də bizə hüsvəti artırmaq çoğum bəzi əməlləri fərz edib və bəzi əməlləri müstəhəb edib və həmçinin bəzi əməlləri qadağan edib və qadağan olan əməlləri həmçinin onu görürdür ki hüsvətdən sən uzal düşmüyəsən deyar, hüsvət sən de, de zayıflənməsən. Və dinimiz şamildir. Hayatın həl bir hissəsində toxunub və orada ona aid olan məsələləri xeyirlisin, bəyan edib və həmçinin şərdini də bəyan edib xeyirə tabur olmağa əmir edib və şərdən uzallaxılmağa edib və insan həyatın bütün təqdibindən göstərib necə yaşamaq lazımdır olan ki, çox təəssüf ki, bəzən bəzlərik İslamı düzgün başa düşmür elə başa düşürlər ki, İslam həbs etməkdir. Yəni, qaranlıq özü həbs edirsən, zülmətdə qaranlıqda, gülmək olmaz, zarfat eləmək olmaz, oynamaq olmaz, və s. və s. Təlkü dünya olmazsan tam. Lakin, bu təbii ki, cahilliydi. İslamı bilmeyən adam deyə bilər bunu, övkələşə bilər. Bax, xüsusən ona görə bu məsələ, bəzi məsələ var istəyir, ona toxuna, o da ümumiyyətlə, İslamda zarfatdır çox vaxt bu zarafat xüsusən bu qardaşlar arasında və s. Görürsən şəri şəriətə uyğun rəayət olunmayanda zarafat hətta yaxşı nəticələr verməyə bilər. Ümumiyyətlə, İslam İslam'a görə zarafat eləmək olar. Bu ədəbi necədir? Bu əxlavi necə salir zarafat? Düzgün salir. Məsələ mühəmm məsələdir. Çünki biz Əxlaqi, öz aramızda münasibəti, öz ailədə münasibəti, qohumlarda, qonşularda münasibəti düzəltməyincə, başqa məsələlər də olmayacaq. Çünki biz görəyik, Peyğəmbər salıqlar dinimiz birdən gəlmədi. Birinci əqidə təmizlənir, əqidə bir yerdə əxlaq. Və sonra, ki, siz ailə necə gəldi? Tərtimlə, nəziyyətə münasibdir. Ona görə də əhlak mühündür, qardaşlar. Zarafat da elə növü var ki, olar etmək bu əhlakla xələl gətirməz və elə növləri var ki, olmaz. Və şəriət bu məsələyə toxunub və birkinə ki, dinimiz zarafat etməyi haram görmür. Sadəcə buna qayqılar qoyub, hətta fəsad olmasın deyə Və təbii ki, zarafatın məna əksi, əksi ciddi olmalıdır. Bəli, hər bir müsəlman ciddi olmalıdır. Çünki Allah xumadə bizi əbət yenə yalatmayıb, sadəcə oynamaq çoxdur. Lakin bu məsələ, zarafat məsələsi elə növləri var ki, caizdir, elə növləri var ki, caiz deyil. Və caiz olmayan, yəni, Bu cür zarafat edilmək olmaz. Növləlindən, məsələn, eyyər o sən hıqda yalan varsa, yalan, yalanla kiminəsə zarafat edirsən, nəyəsə bir yalandan deyirsən. Peyğəmbər s.ə.v. sədəndən buyurur ki, hədistə kim yalandan zarafat edirsə, yalan danışta, veynunləh, üç dəfədir veynunləh, vay olsun Allah Allah, vay olsun Allah Allah. Həmçinin qadaran olan növləlindən zarafat ilə adamı qorputmaq. Sahabələrdən biri səhərdə yatmışdı. Başka edilir, oynandı, Ve edilir, Ve və səhabəskə səhabələr zarafat etdilər, o oynanda qoxdu. Və səhabələr güldülər. Şigaralamaz zarafat edidilər bir-birlərini. Və Peyğəmbər buyurdu ki: "Ləyhullu li-muslimin ay yurawwi'a musliman." Yəni Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, müsəlmanı qorxutmağa halal olmaz, yəni qorxutma olmaz. Hər buna daxildir. Bəzi əməllər, məsələn, nəyi götürürsən, kimsə hansı xüsusən də və əgər bir qiymətli şeydir, qorxuzursan, olur qorxun ki, nəsə itdi və sonra çıxardırsan ki, həm buradadır və s. Belə zarfatlar eləmək qədəqandır Həmçinin o zarfatlar qədəqandır ki, zərərə para, düşmənçiliyə para, sövüşə para və s. Ədavətə para. Həmçinin o zarfatlar haramdır. İnsan qəhlətə aparır, ibadətlər çəkindirir, veya hemçinin o zarifatlar haramdır, insanda ciddili ciddili olan simana varır. Xüsusunda başlayırlar, şefikler seninle zarifat edemeyen. Yani? O zaman öyle göstereceksin onlara. Hemçinin zarifattan o növlere haramdır ki dostluğu pozulur. Xüsusunda ona göre zarifatda da ihtiyatlı olmazsa. Xüsusən də, əgər şəriyyəti şer, müxalif bir şey olsa ümumən. Amma caiz olan zarafatlar, məsələn, əgər o zarafatla e, sevgiyə gətirib çıxardır, sevgi cəhətindən deyirsən, Necmihəmbər çağız zarafat iləyərdi, Ənəs radiyallahu anhə hədiyərdi, ey iki qulaq sahibi. Yəni zarafat iləyərdi, Ənəs radiyallahu anhə, Ənəs radiyallahu Həmçinin o zarafat ola, hansı ki özüvi seçdirməyirsən, şəkilməmək üçün ola bir altında dəstənin arasında ən əsərlədiləyənlər deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanımıza gələndə qırağından baxan elə bilməz ki, o peyğəmbərdir. Elə bilər ki, dostumuzdur və yəni qardaşımızdır. Həmçinin zarafat etmək olar tərbiyə təhətindən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin sahabelər, həmçinin alimlər zarafat edərdi. O demir, sən həmçinin ağlar olsan, belə belə qaşqavaqlı belən ki, səni dindirmək olmaz. Həmçinin, və s.a. Yox. Və bax, Peygamber s.ə.v. Tirmizi Şəmal-i Muhammediyyə kitabında deyir ki, bir gün bir qadın, qoca qadın gəlir Peygamber s.ə.v. deyir ki, ya Rasulullah, Allaha dua elə ki, Allah qala mənəcə nətis alsın. Bir şey be, deyir, Allaha dua elə. Demir, ya Rasulullah, mənəcə nətis alsın. Yəndikilər ölülərdən istəyirlər qaldı ki, dillərdən. Qeyb ölüləyə deyir ki, mənə işləm idilər. Bax, Qoca qadındır, lakin tərbiyyə var, əqidə tərbiyyəsinə. Peyğəmbərdən istəmir, deyir ki, sadəcə Peyğəmbərdən istəyir o Allahdan istəsin. Sağ, sağlığında olanda, sağlığında olanda. Amma öləndən sonra olmaz. Deyir ki, ya Rasulullah, Allahdan istə ki, mənə cənnətə salsın, cənnət əllənəsin. Peyğəmbər salsın, ki, cənnətə qocalar girmeyecək. Qoca arvad çöndü, ağladı və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedik ki ona səbəb elədik ki ona deyincə Allah Subhanahu buyurur ki innə anşəənāhunna inşāə faj'alnāhunna abkārā ğurban aṭbā'a afrābā. Əl-Vaqiə surəsi 35, 36, 37-ci ayələ bayırda Allah Subhanahu buyurur ki biz onları cənnətə salanda cəman kimi gələcəklər. Yəni ki gözəl cənnətdə. Yəni o mənada bilir peyğəmbər sallallahu əleyhi və gözələyir. Və həmişə onları orada çox istidəyir. Əlləri çox istidəyir. O mərad. Və yaxşı da gəlib 30 yaşlı, cənnətdə. Həmişə peyğəmbər sallolarsınlər zarafatlağına kişilərdən, səhabələrdən biri gəlir deyir ki, pələvlərdən biri deyir ki, "Ya Rasulullah, mənə də dəvə ver döyüşmək üçün." Peyğəmbər salltı deyir ki, "On mənim dəvəmin balasını götürərsən." O da deyir ki, "Yarısından mən balanı necə oturum üstünə?" Peyğəmbər eve doğandı hele balazı kalır. Yani demek istediğim şeyi, yani balazı Allah'ın böyüğüydü. Hepsinin Peygamber s.a.v isimle zarfatlarından <gülüyor> Anas radıyallahu anh'ın anadan olan kardeşi oğlu Umeyr. Peygamber s.a.v girip dünyana balazı olur Umeyr. Ve görür ki ağlayır. Ve üreyim böyle almaksız zarfatını ona ve dir ki Ya Ebu Umeyr ma faalel Nuhayb və bu balacaqın da Umayr'ın kuşu olur balacaq, onir buna və kuş ölür və peyamber sağ olsun ki, gələndə gör ki, ağlır balacaq, deyir ki, nə olur, deyir ki, balacaq kuşu var idi və ölür və peyamber sağ olsun ki, ya Umayr, mə fəalən yəni neynədən yani nughayr, nughayr öldü, zarafat edir peyamber sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və hədistən bələ faydalar götürülür Palatayı da kumiyyə demək olar. Çünki deyir ki, ya əbə, ya əbə Umeyr. Həmçinin tirmis edir ki, Allah, fayda çıxanılır ki, uşağa qursalıb verilmək olar ki, oynasın və sahib. Mətəşafı, ya rəxanullah. Deyir ki, bir gecə oturdum bu hadis üstündə, bu hədistəndə. Ya Umeyr, mən fəalənubəyib. Bu hədistən üstün, üstün, üstün, üstün, üstündə oturdum və min fayda çıxatdım. Və həcrin peyğəmbər həcrin ki, yəni hatta peyğəmbər sallallarla bu gün zarafat edəndə peyğəmbər dedilər ki, ya rəsula bizlər o zarafat edisə, dedib Allah hətta danışıram haqqdır. Yəni düzün danışdıq zarafat edəndə də bunu göstərdi ki, yalandan zarafat olmaya olmaz. Həmçinin səhabələr də umar rədiyallahun bu gün məsciddə görünür ki, biri tez namaz qılır, tez-tez. Bəzi ərkanlarına heç haqqın vermir. Və sonra namazda səsləndiyi ki, ya Məncə nəfsə salva Furul ilə evləndir. Baba Əhməd xətir bir xattava deyəndə gözləyir bu namazı qurtarandan sonra deyir ki, sən sən evlənmək istəyirsən lakin mehri ağləsən çox. Şərtanlım deyirsən, sən namaz. Onda gəl həlim yani yani sən mehrin çotkinam, yəni Başsa alimlərdən də biz görək alimlərin həyatı, xüsusən də Şab rəziyallahu onhu, Umar ibn Abdulaziz Əmirul Mömininin vaxtında qadı idi və təbiinlərdən, deyək təbiinlərdən biri idi. Və Şadidan rəziyallahu anh, rahiməllahdan bir bir kişi soruşur ki, ehramda olan vaxtda, yəni həcidə o ağçı geyinirlər, ehram vaxtı o sadır. Deyir ki, çiməy yolaqmalı? Deyir ki, çiməndə bədəmi belə əznə sürtmək mı? Şabi deyir. deyir ki, ola, ne qədər sürtmək ola? Şabi görür ki, bu suala artırdı, necə yandı? Oladır, dardır, deyir, hətta sürtməyi görsənəcən. Dən belə, həmçinin bir gün e, Şabi r. soruşurlar ki, İblisin arvadın adı nədir? Çünki iblis cinlərdəndir, cinlərdə bilənir. Şabi də qalıb, qəribə sual, suala deyir ki, ola niçə anda şahid olmamış Və həncə rəziyəllahu anhu, rahimehullah, bir gün bir kişi gəlib, Şabi bə rəziyəllahu anhu yoldaşın olur. Və deyir ki, Şabi kimdir? Paşab da görünəcəyəm, yoldaşın budur. Şabi yoldaşı göstərəcək ki, budur Şabi. Yəni görək onun zalmına. Yəni belə sələf Zərafət elib, həncənin Abu, Hanif, Abu Hanife, rahimehullah, Abu Hanifə bir sual verir, ki, bir kişi pərdən sıxatsa, sonra girib çay, çayda iki ücəhə tərəfə baxsın. Gibləyə, yoxsa başqa tərəfə. Aynı ki, görür ki, bu nəsə aldı? Deyir ki, paltalları tərəf, bax ki, Və həmsinin belə, yəni, sələf, belə zərəfatlar deyib və sələf alimlər deyiblər ki, zərəfat da elə bir ki, xoriyyədə düz kimidir. Olmasa, ləzzəti olmaz o düzün, söhbə sözün, əməli çox olsa, azı olar. Yəni, yeyilmək tullanaq və zarafatda həddi var, gələk müəyyən qaydalar. Amma qaydalar, müxtələ müsləlmanlar, <coughs> amma qaydalar, gələk nəyə fikir vermək, necə qeyd etdi? Yalan olmamalıdır, həmçinin qibət olmamalıdır zarafatta, börkdən ələ salmaq olmamalıdır, həyar, ədəbə fikir vermək lazımdır, dindən ələ salmaq olmamalıdır, həmçinin ə e, səfiilərlə olmamaldır. Zarafatlayan baxmavadı kimlə zarafat elisən. Çünki zarafat edirsən, ətrafındakilər səfiil ola, ağalsa da, ola başlaya səndən zarafat və yaxşı nəticələr gətirib çıxarmaz. Həmçinin zarafat edəndə paşqalanın nəfər almaq lazımdır, taqların və s. Həmçinin zarafat edəndə özündən yaşlına və ya alimlə öhdən böyünə zarafat eləmə. Həmçinin mühtərməzəmlə Allah hədnə qədər nə girmək lazım deyil. Bəli, hədnə qədər girməli lazım deyil. Sadə gülgünlən, pəmbəsa gülərdi. Sabirə deyirlər ki, bir də nə vəh kələndə pəmbəsa salsa ciddi olardı. Amma başqa vaxt həmişə tərassüm ilə Və həminin əzələ qat ila olmalı ki, öz şəxsiyyətini qorumasan, cəmiyyət arasında hədnə qədər düşməsin şəxsiyyətin. Həmişə hüquq zəndə olmalı, yalan olmalı, necə edir, Və həmçinin çalışma lazımdır ki, sən qəflət aparmasın, ibadəti zəiflətməsin və s. və s. Həmçinin çünki çox gülmək, insanın kəlbini öldürür. Həmçinin düşmənçiliyi yaparmamalıdır və ifrata və həmçinin çox tamamlı olmamalıdır və s. və s. və s. Və biz görürük ki, sahabilərdə, həm Rasulullahsa, həm sahabilər, həm alimlər, hərdən, bəyən qədər həddində zarafat iləyərdilər, bəzi İslam adına deyəsən qaçqın balalı ol daima və ya ağlı həmişəninə şöbəl olduğu və sair vəsait və ya vəsair vəsayı lakin eləmək olar xarfa lakin həddində İslam heç də buna qadağan etmir xüsusən də öz əhlinlə zərafət eləyə bilərsən və peyğəmbər sallallahu əleyhi öz əhlinə zərafət eləyirdi hətta də hər dəfə digər ayşə adıy olan hələ qaçdı dedi ki gəl qaçaq müsabiqə eləyək və bir də peyğəmbər sallallahu keçdi sonra ikinci də ayşə adıy olan həm onu keçdi Və Peyğəmbər salsın buyurdu ki, ən xeydi kişi o kişidir ki, öz əhlindən yaxşı ola və mən də öz əhlindən yaxşıyam. Və bilgilə, zarafat məsələsinə aid oldu, aidin oldu, sadəcə çalış, həddində olsun, həddini aşma və çalış, elə elə ki, bu ədavəti getirib çıxarmasın və yerin bil, və adamın bil, və həddin bil. Allah subhanətələ bizə şifaydanlardan etsin. Allah subhanətələ bizə kitnələr və həddindən durursun. Allah Subhanahu taala kimizə pislik istirsə, yarab onu pisliyə özünə. Allah Subhanahu taala yarab ölkəmizə, məsəlman ölkənə xəta və baladan qorayır. Ya Rabbim, məsəlman ölkəmizə məşqəslə olaçaq və yarab bizi fitnənin ağrısından qorayır. Subhanallah. Əqulu haza və astəqfirullah li və lakum və li بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها عن والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولقول الله اكبر تصنعون واقم الصلاه